<laughs> jo, se ke. Shuna tenon. Ës super i ti para fix 9 vitesh a 10 vite. Prodhimi është ai më. Nuk i den bojën, nuk <laughs> i den bojën. Ej, sa manda na shkruan. Ka pasakrim Samandën. Sa ma Samanda. <laughs> Nga Tirana thot jam. Ish backshortin tim do ta konsideroja si tenxhere me presion, me groshmrena thot. Uu. <laughs> Po mirë, grosha bodh me të nëgjerim e presion Mish, bo, borzolla <laughs> Borzolla? Borzolla? Kanë dhe shpeton të brokoli bo. A, <laughs> Oh no Kërë e shumë borzollu me brokoli Brok-zolla Kërë e minë whatsapp tu Aha, uh -huh, jebi, go-go Go-go uh -huh. Go, sa dim sa dimizori, di di sa dim fytyra, mir. Na e përshkruani pra eksitues sipas ushqimi apo i produkti ushqimor, ëh, no? është më e bukur, është interesante, ëh, sepse ne patjetër i kemi thënë më shtu dashurohet ona kus, sidomos kur ndajni keq, jemi produktu ushqimor, mish, fish, ajo vezë, jo, patate, jo. Veza Vezat, që është e fortë me jashtë me nga brenda. Ka, është më thellë, ëh, si. Po është thellë si koncepti. O Floro, eksi si këngë nga Giuseppe Ottaviani ishte. Oh! Ah, për mirë, për mirë është kjo, për mirë është. Gjasim është fort. Jo. Okay. Që kjo, e ekziston kush ka qenë si Giuseppe Ottaviani, ta marrë për kompliment. Okej. Kruarje mes gishtave? Po, kur çahet, zbardhet apo ka aromë të pakëndshme. Po, më vajsoni të lutem shumë për këtë kruajtë të gishtave. U gjen to këy më ndruft. Na mund ta nisim 2 sekonda fare, fare 2 sekonda, domun 2 minuta për çfarë ndodhi mërm, mbas dite. Për protestën, protestën, patjetër. Past uh, pashë një dy kshu kronika të gazetarëve të të mbretërisë sonë të madhe bashkuar që është në në në pozitë mazhorancës as përfyen spërfyen uh, fishekzjarët Jo, ku ka bukur ku ka më bukur protestos si <laughs> si si në Fshikëzare. Cilurja, si më, si pa u lule. Dhe, domethënë, pavarësisht se shiu filloi të binte në atë orar që ishte ishte, ishte thirrur protesta, prapë pjesëmarrja ka filluar të jetë më madhe. Besoj. Po po, po rritet numri. Sepse tani dritaja është diçik me frikë, nuk dalun në, në protestë se më shqetëtojnë edhe më hyj gapunë. Është ka ka qenë gjithmonë kjo. Okej, okej. Ato ka qenë vazhdon të jetë, por më pëlqen fakti që edhe pse është koha keqe, uhum. njërë zi po dalin, sepse nuk po mjeftohet <coughs> vedë me fjalimet, pra po kalot në ditë shka konkrete, edhe për <coughs> shekzjarëve, edhe molotove, ashtu si shbënë zdo vëndi bëshqitërëve pjanë, edhe këta të gjithë, këta të qeveris, që dalirë thonë, që janë këto mjete, këto ja, mënyra, mojnë. Po këta vetë ku kanë qenë opozitë kanë kan bodhe më keqë po E mani men ta unë ade, e ngridhen në hava no, no. No. Beni, ko Albania, Elbasan po? Alobuz Beni no. Iveko, Elmeta Ok, good, no problem Ok Ok, ok U, Kam përstume s'ka pasa si Erex Në <laughs> të të të të tërë Mirë vajzë me visionin e zeve bogdasin. Me revolucionin do ta çojmë para. Ja sa tani nisi ky kapelen. Bravo. Jiti kapelen. Mirë, ne do flasim për kuriozitetet që patjetër që unë mundohem ti vjedh në mënyrë shumë. Ah, okay, shumë bukur. Mund të lezojmë pak më vonë. Alo. Oh, Alo Doktor ah. ja, right, Kujnë mm. uh. <laughs> ah, e mama lëqina Kujem është përdi vënda Ja, raj, qik paketër në tokë A, e, më më si O, më si e ti Më një më Qënë e pasikëldi? Pa, oh. erë të më rom nga shangaj E, pra, kushti Erë të më rom nga shangaj E, e, e, e, sekund. e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Eh, më jep, ju kaba ke protestë ose do të shih hapësut? Po. Ah, i bëj thirrje ti protestuesve, do të më shojë stil, Aha. si më sugjehin syt nga këto gazit të cilës ose nga këto peperat, këto. Po një herë, po një herë. Saltën pepa. Merni shampo për fëmijë që janë për kokën e fëmijëve që nuk i djegin syt. Çat normë sambushmiç? Bebisom, ah, okay. Dhe i jeni me bidon personal, i jeni, si më thon, 3 lugë gjelle, me bidon të vogël, me ujë. Dhe majini, po ja. ju hodon pipern fytyrë, po shpëlani me këtë dhe heqni direkt rektin Diego. Atë përcakton populli. Pikris prapikris pikris. At moshot këti. Mesa duhet për datën 20, a? Po duhet për datën 20. Po prapas. Data 20 është një eventim oficiell. Mirë, kam një kodër me pyetje doktor. Më më bëjmë fillim prastat. Ku jepë këtë datajse? Mami, mami, unë nuk kam hektar ajo. Ikse shko këtu. Ej, doktor, shpesh herë për shkak të dozimit të tepruar të narkozës, shumë pacient teknikën tuaj, ëh? Harroj zgjoja nga gjumi. Kuzua uh -huh. shum ja, jo për shumë vite. Ja, këtu zgjoja më shkapo. Shumë vjes kosta, ha, po. Po ti nuk e ke vësërzë duaz. Tani kam dëgjuar që keni një metod shumë praktike. Po. A mund të tregoni? Po, ne e përdorim për të zgjuar, apo për të vënë gjumë. Ja, për të vënë gjumë, ti po për të zgjuar, sepse zgjohem pra. Aba oh, ba, ja, shef. Jo, çka oh, kamera <sklar> që ti të ziësin. Et leva, et leva. Et leva foti gishtë. A, dhe bëlen, dhe bëlen, gjithë sa në kontral, dhe? A, ësti a papam, ësti a papam. A, te, per dizie nga gjumi, kemi ujt, me fanisë. check angels andoze më bër segundati, janë ushe a parat tantës itenzionit, ※gë chajë, që frinde. Oh, franda, I frile, Che wizard, TOP gërën Andhka, RANDI Jaj i sekunden sa te ha, madhjë a parat tantës itenzionit. Më надо? Ja ja, ja ja, në dragharat, atër e, ept Verë Ja. Ah, sa e shkoi, sa e shkoi? Ja tash jam asim. Në rregull e ke, në rregull e ke. E jo doktor, po mfalim, mfalim tash se. Je me totën e vjetër, i beson të vjetër, s'a? Algjë me atë që e mush. Atmos me bombën, po. Po. Presjon ajo mi kemi, ujt ngrohtë ka komot. Ah, ujt ngrohtë, po. Hamet leva hamësin atë çmeni parë me. O tani e, çojçi që do matec, se ka burrin aty. Po, ka burrin aty, po. Asha. Pi piago, u trai me sa arë. U çesë. Aha, aha, çaj moli. Ai? Das gefuttert ka brenë. Kalosh? Vëcë ka thënë. Vëcë ka thënë. Nuk doja. Fond transparent. Konduktorësin si trac... na na na çorontove fare, pastaj në ndër. Na çironi të hyjnë krem astr, jo. Mish mist transparent. Ah, po po po po. Shëndrim me yumi me oil growth që koma. Edhe rodh. Ej, javem çidël jumi po del shtrydhë të fshikzat. E para. Pleurinës pasaj deluat dëgohet. Shumë bukur. Kemi llap marrje artificiale. Llap marrje. Bravo. A është frymë marrje artificiale? Po ka A, ah, të është këtë dy goza <laughs> E shë frim marri artificiale? Që ti më frim? Kemi dhe lap marri artificiale Ha, pa si është kë lap marri artificiale? Më ashpegu pak shusim Ja me rrë lap Ha, ha, ha A vë, e kapshon. Llapa uhuh. zakonisht është kus si llastik, doktor apo? Ka nerva? E di nga bimne. Ka nerva llapa, doktor? Llapa ka nerva, ka muskul, ka gjak, ka enjaku, ah, ka. Shumë ku toaje shpreha. Llapa kockas ka, po gura fyhen. Po. Ah. Eh, e, e, edhe si po llapa kur është me nerva po? Llapëci. <laughs> llapa kur është me nerva, po. Jo timë, jo ze gabim. E doktor, mund <laughs> të <laughs> tregoni ç'është Uh, buz... Buz... Buz... <gake> net... Net loku? <gake> Buznet loku? Po... Ate, si qka njësë... Në që parin që është me njësë me njësë me njësë? Së net loku? Kër ti ka i dikto? Bebe, bebe, bebe? Kisate... Ha? Kër kërë kësat e... Hajer... Ashtë... Buznet loku? Êsh, kërti... Kje pësus gjensat që jam buz vich? Po, <Bo>, a... Që njërëm buzë e kanë më të moddhe se tjetërën? Ne i Dhe në rasin në... e sënë të likut uh -huh. Ne themi sy Po në fakt do prerohet të të gjoh Ka dhe bil në të lik Bilne therit? Po, bilne thelik është kur syri ka kapakun syrit është me lëkurë të tepërme. Po. Edhe hiqet lëkurat e tepërm nga syri, edhe quhet bilne thelik. Po sa lloj lloj është ka doktor? Kemi një libër të profesorit ton Adam Savatoli. Adam Savatoli, po, po. Adam Savatoli. Po, po, po, po, po. Adam gjithë tonë. Ku jeton ankommen? Jo, jo. Ka rreth 100 vjet që ka vdekur, po ai jo i pas profesor. Çao, shumë doktor. Po ai pas profesor. Keni përse Qa ishe të botim Qa ishe no, të botim Qa me pantalona dhe këgjun E, hey, e, hey, kujdesa <laughs> Edhe Adam Stavacoli Ka, ba, është, ka një liber për të gjith uh, Lichet e kse botë Qa nga së në të lik uh, Boz, boz në të lik <laughs> uh, Bil në të lik uh, Latvesh në të lik Qaf në të lik uh, edhe, edhe qava ka Edhe qava Qatrashet ka Erik Loshi erë dhe prajave Mos mër mos Qaj po të dundet të kunder të anabotatë që ka? Kjikjo, pranda ka ndet të shprejt Liqet, a? Pa të edhe bra, pa të edhe Kërë funit ati ta i repartishko, jo? Po, e rrë ty Qërë i mjerë, qërë i mjerë i të Shumë shumë shumë i mjerë, dhe shumë t'i zrët kesh të shtorpë nga kjikjoj edhe Tjetër do të ken turp se kanë çafën aty. Bravo, bravo. Na ka çafa doktor. Po nga të morin dash, ke më marrën çafën sot. Just të ji dhe morën njerëzit për dorë, këta Erikun e morën për qafe. Po, me ë uh, po themi gjuhën popullore, me lafshat e buzëve ose me çar, çfarë bëni? Ne ato i proponi, përpun, ja, nuk e di. Jo, i ripdorim. Si i proponohen ndrojnë? Jo, se çfarë? Ja, po nuk kemi kështu si këta ne pun që ku ka festivalje, koncerte, vrasin shetës për një qëmëta Ja, nea, morim buzës madhe, jabim buzës voglë A, do më dhe shtes, pra, buzën shtes, jo Do më dhe thonë, mund të rastisim dhe më ne i buzë e keme pas-pas buzën tonë i buzë tjetër, da Mund të rastis, ja Mund të rastis, me që me që Ti, je ke buzëm lejnë, pa nuk keme dhe aqë buzëm o Pra, zdo pjesë e trubit mund të bëtë lëk, ha Pa, pa, pa, në, pa, në, në, në, në, në pa, uh, n Që po. i bune? Së qëtë në të lëku? Ka të apë shonë që e ka së qëtë lënë? Këtë gjë <gjitur> mi shtore? Së qëtë u mi shtore? Gakto me, me dy pallë. Po po po po po. A shaelu maksimum, nuk e la. Po ku s'e pëlqen shumë kjo, latinisht. A shaelu maksimum. Çdo gjë ka kar po. A shaelu maksimum, skordaim. Po se pse ka lafshti si ato. Hey, po sigjepa të sa ti që ngriën dorën, thodi, "Ej, uli komët." Po jo, është. Edhe. <laughs> edhe e e hiç më të lekur. Kor më mas, kemi pasën rast, kemi boga bime, ne kemi çada tap në një herë. Nuk e ngri te modorën. Ah, kishim radhë. Ku që mamë? E, doktor, ju përdorni përdorni një me përdorni medikamentet anshveton. Diazepam. Po, ashtu. Shkurt pam. Pam pam pam pam pam. A da pa, pa, pa, pa, pa, pa. përdorim shpesh për të bënë gjumë? Njerëz që për të qetësuar, që na vijnë gjorn njerëz me goditje nga kriza paniku, no, atak paniku e kështu etj. Si janë atak paniku si si qetësim, si ose më si. Po si si si e përdorni atë në në klinikë? Ne e kemi, më suposh. Po? Me pika? në jonë me me vigon pra kështu ose muskularin travenoz jo po zakonisht e përdorni kështu e thonë kështu për shkurtim fjalësh ëh siç jeni djaze <laughs> okay <laughs> djaze pam djaze pam ha pra, çha çha çha po djaze pam djaze edhe një herë do të thosë kështu djaze Që <gjai> është punë dhele, kjo më duke si është zekë Po doktor, po, më më taj zonë për djaze Gjë kolia e djaze për <gjai> <gjai> Po doktor <gjai> Edhe kur përdorim djaze për uh -huh. uh, Njështë din, kjo në vashi uh, Po, uh, njesec, po tjetër, po tjetër, së është Drogë është Vim, vim, vim, vim, vim, taj, o, djaze, o, djaze Po, të e në kërë son Po, e ti ma i ka me të zon Dhe, kërë gjash, të kërë gjash, të kërë gjash Mesa di, ah, okay, mregu. Di ja. në rregull. Mesa di, onto, këto rampurat janë për 2 orësh, 3 orësh, 4 orësh, a? Po, që okay. da abonim family, abonim individi. Ah, mini <laughs> okay, në rregull. Që da abonim premium. Pasi për uh, Shën Valentinin kanë një ulje? Ë, uh, ulje jo, por ngulje po. Ah. <laughs> Po, djaj, moh. Mir doktor. Jemi ta rezervon për shënalin timi i Gallapi, kemi gjithë dhomat e zonës. E, ishe shumë ah, i artikuluar sot. Ka ndonjë gjë e mirë apo po ndodhet ja, gjatë kohës së punisë? Komplejt mirë. A <laughs> ke flitë mirë? E, ime teemon? Eh? Po. Uh, e ime teemon? Ah, uh, po, timur. po, po, ti e di. Po po harruf fare. Jo, nuk <laughs> <arrum, laughs> harrom, po thamos uh -huh. si uh -huh. të dëmtoj më shumë. Harrom, harrom mesullas. Harrumti, harrumti. Harromi ekranin. Ëh, edhe ishte ime, kacerese kokoshkat. Ah. Ta frynte, po jo. nuk do ngopte. O kokoshapon, që ne ma. Ah, shoka t'nisha ime. Mirë, ke kujtime tik zakonisht ke kujtime të mira me me ishët. Me sa me sa kam kuptuar. Klas, edhe sot ka kësaj dite. Po, po. Bravo, bravo, bravo, më pëlqen shumë. Mirë, luaj zhup zhup tre plus o doktor. Zhup zhup. Kops, kops, moga po sinti. Ai më bafiu fort. Ciao, leciao. Mirë doktor. De, ç'a sejtoni as më. E pesin të gjerën që yeah. ah, bon e në bildi? <laughs> a, ishtë no të bënë e gjohë A, ishtë raso më stres A, ishtë nuk, do? O, ardhjam, do të vinë një këngë dhe shi ah, Të ja. vjetër e cila është është rri bërë, për shumë na melodia basit her, është rri bërë shumë herë, është bërë njërë funk, është bërë njërë house, është bërë njërë drumën bass mm. Që kur fillon, do të kujtohet? Mm -hmm. A? The DJ is est... pausa, pausa, pausa, pausa, pausa. Facciamo <laughs> <laughs> <Pajamo laughs> una pausa. Come <laughs> <Every laughs> to cool to be careless. Yes, This yes. Oh. Well, well, well, well. Well, well, well, well. On the count on. They'll never change. Here I am, stop, where you're standing What you need is a lover, a man to take over Oh girl, don't look any further cool to be careless looking for the right thing oh baby don't look any further tonight we're gonna taste a little Bazërum, mos e nezem lirvorsem. Këtrropa ideal, lir trompa, po. Ju përshëndesim dhe vazhdon të çojmë mesazhe lidhën me temën. Qofse ishi juaj do ishte një ushqim gatim frutperim. Çfarë <tër> do ishte? <tër> Dobëse. Për shembull, po ti ishi mund të ishte edhe një kshu, <tër> si shalçiri. Tulin rena fara diaj. <tër> Jash thot në ronza nga Durësi Në ronza, në ronza, nga, ronza nga Durësi Në ronza, ronza mërësi <gibus> Ishtë të dashë më në tim Dhe kam pasi kiwi ui, ui, ui. Kiwi Kiwi <gibus> Me lesh nga jash thot <gibus> Dhe i thartë nga mrena Opa paske bujtë Si e këtu rruti e forti E forti Një tjetër mesaj thot Agimi nga Prishtila Përshëndesim Agimi Gimqe Thot Gruja ish gruja ime thot Si buk masive Oh E ploth nga jasht Bosh nga mre <laughs> Gjitha arsenik pas ka qen bo, bo, bo. Tani erdi momenti I ashtë zakonë të shumë i këti emisioni Ja, të pëjmë si O, bo, o, bo, bo jo, O, indro edhe jere Të pëjmë si kri Neshtë <laughs> momenti që ne dhe Si ri, nuk e ri Në zjerim finja faljas Erdi momenti kujëcit nga Heidi yes. A jeni gote. goti Gori Gori Astada. Adis, më duket shumë gatë. Gatë nuk bashkë. Aha. Tanis sot kam dy. Mirë, e hajmë të parë dos, mirë. Edhe, edhe mjegra me thinja dhe flokët e thinja, aha. Dos, aha. Oh, e para. Jepi. Si quhet një qen shumë i habitur? <gat> <gat> qen kafsh. Qen kafsh. Qen shumë qen um, shumë i habitur si quhet ndryshe si uh, si wa wa. Qen Edher pyetje si quhet një qen shumë i habitur. Wow. Jo. Ja. Labrador. Jo. Jo, jo. Dohet të më emër racën kam përshtytyr <laughs> shumë. Tip racës. Ndërzohem, uh, ndërzohem, ndërzohem. Edhe unë ndërzohem se nuk dua të bëj më. Ai më shif në vesh ku flas. Ndërzohesh atë. Po do të ndërzohem se s'po? Ndërzo. A floro. Ciwau. <Maori Maori> e, <renderedential> ti çkoj mund të fakt ë? Ço. Wa wa wa. Vëre, do unënia. Shuar. Rrall do ishta. Do thash se do jetë, pra, jep me rrad. Thash se do jetë këo por thash ditë. Si wa wa wa wa wa wa. Se jeta për shëmund që kanë një çent lezhetshëm këo ose ai lezhetshëm. Po, është me ngilton suedez, po kush pyet. Tani un nuk e kuptova pse kemi hapur dritaren. Por, Flori, uh -huh. ka dronin e ti special. special Apo? Po, po, po I e gati, i ke pun baterit dhe. I e kam dru baterit, i kam karikut gjithë not Tashitët, do nashua është një koreshtje yes. Sa drona e ke ndruar, deri sa kemi bërë këtë loj lidhje Një i zet drona E, o kuftot e sep Tani Nga një i cepin tiranës, dhe një i cepin tjetër, hargjone o e o burë? Drejt për se drejti nga zemra e tiranës Start dronin i një famshëm për në shqipin Më të famshë Oh, gue, gue. Traficu, o, noga e. Mm. Shqipon, shqipon. Rikthos. Ujë çatrafiku. Ujë çatrafiku. Duhet duke pa audi. Ofa, po të shaqohta, po të shaqohta. A ditani këtare? Çfarë dëm? Ai. Ai ta broundi. Alo? Alo. Po, kusht. Mali. U mali. See you come. Mirë, ku jimë jimë mirë, a, se jukop. Mi kujtojëse. Ah, po shëndes me të juriga shvi. Qemali, gjys Mali vendon kë punësi. Çfarë thonë? Vendon kë punësi. Qemali që vëdoi. Ej, Valeriani për dhuratat. Bashumir vëllaizi. Jo, skemi për gjomaja. Shumë. Jemi drejt për së drejti nga Paper Radio. Qemali është ai këngëtari, po s'e? Paper. Po çfarë? Paper. Unë për dorsh. Paper. Na mos ta lutem. Ne them Qemali se ku e prezantoj Malin, çe? A, që e Mali e A, që yeah. e kuo O në vërtet, është e vërtet Ashtë e vërtet Që e Mali Zemra, për për 5 sekund Zemra, si pëndish Më përqem të këndoj Kurdej, Mali Nuk dolla As edhe këtë Do shta dalja Dhe sjetër ku i di Më lirë të thënë <laughs> er, të shka uh, Je i vetë një aty pak në më sakan parë Big Brotherin uh -huh. Që vërtet për eshte jonë si loj <laughs> ja, Nuk merën është asme me ofendime Asme ti e këshu, ti e shu, tijek shu, oh, no, shu jo, Këndon, oh, oh, hanë, shkona pin, ty zë brazesh Lirën pra, pinë, hecë, këndon, kërcen, qeshë Në gjutë ti edhe në gjutë specifike të nga pështi Ashtë po Quartani... se e vërtet, unë s'pëllqer me ngutës Nuk, unë s'pëllqer me jetu Me jetu E dhe njëher Bëmallo, kanë e i banorë që pinë aty? Banorë jo, po banane po Ki prasysht të nkullën Dula, dula, e të nkullën Bëmalloni, ku n'i ka të zy të bëj E të blësyn, ka të bëj Bëmallo, për që u droni, ha? Bëmalloni, për që u droni, për që Po ga kërkoj le djoni Jo... Po mi merja djebe se jo pak den, rae, si eu, čočkine, do ketë pas një dëmtima t'ju se në raj qikërë Ko pëton si ju... Qo qkine t'ju kine që... U kratë që t'u foj me ju Aaa... Falinderit, falinderit zemrra Falinderit zemrra, <laughs> falinderit Falinderit zemrra, falinderit E, malo ti dole dhëmë një tret në duke të? Ala? Kus është? E... Oh, merot t'i adim e këtë dalë U që levër që ke bevër Merot t'i të shvizat Hola, tchabone. Ronaldish. Kush pronarme? Un jam LL. My name is LL. Ba jeno. Hola, tchabone. A ti je mo? Eh, un. Eh. Voi ndra flita m'sero dir. Ai u sh mendoj un. Ai, çka një lën çaf. Dividend është? Ai çka një lën çaf. Dividend ja. Ai çka një lën çaf. Vë di dividendë? Ke një ni çan në çu. Ke një ni çan në çyty? Po kam. A sin dies? Të jafë, kemi thyrë rekorde 85 milion klikime uh, Sigurisht uh. po të mërëni një dikër që keni pasu Të aveni prabë më lojë Pasa të hishni të fusë një prabë më një surpriz Në njajtë i vite si të zhavu mërti, zotri Po Oke. Isha durr për atë, Isha durr atë. Hey LL, kam e, kam dëgjuar që ju i lini Youtube-in nezd, natë në punë. Pa. Gjithë kompjuterat, <guckland> <giques> a? Jo vetëm Youtube-in, por ne i lëmë nëz furr. Erri bobo. Inkëmbërt di uji për banorët. Hajde, shnet, shnet. Ta hedh dronin prap najer. Hije, hije, hije s'e joni, ]hi haj, edhe jule, dronin do ta marrësh pa ikur. Ever cheaper pever, ever cheaper pever. Paçi fyt, paçi fyt. Uh, <laughs> Faktikisht Faktikisht Me thënë pa, pa bëngshu uh, përqime uh, Po mali më përqenë shumë Edhe mua Më përqenë se përse E është me këmë tokë E është me këmë tokë Pra nuk përbënë atë Lëret e pistat Dhe me ofendime Me, me kështu gjërë është po e shion Edhe shpesë okay, të jështë jo, sa më gjatë Po flasë dhe nuk e një Po flasë dhe nuk e një Ah, okay. Kusofta sa shef, Saijo harta Kola. Ku i dota video klipi me Castro, që Castro gjansi ajo pushurira në Amerikë që po bën tranzicionin nga mashkulli në femër, dola dola, ata Kola, flokët me fije. Skini pec, gjoks i vogël. Hadi, kemi ne një çfarë hatë bat sot? Po kemi, vjen kurizitet. Je pi, oh, jeni të interesuar? Je pi. Ah, oh, pini pini. Dash. Shani. Ja. Blasim <laughs> <laughs> për teknologjinë, ëh? Jepi. Ju vetë i sai vërtetësh, por një aplikacion shumë simpatik është hedhur në tregun botëror këtë fillim muaji, që është quhet Shazam Fart Fort. Fart Fort. Ah, do të thonë gjen fartin. Po. Ua! Wow, për përn, përn. të gjithatë që do e kenë në telefon, do uh -huh. kenë mundësinë të identifikojnë autobuz, rrugë, punë, ansorë etj, si burimin e fartist, në avion, si në avion. Burimin e fartit Fungcionon si që funcionon dhe Shazami për muziken Me falë për pyren, po fërti, ja Fërti <laughs> Fërti kjo dhe tjetë, për për për ba, okay. e tjetë Hap aplikacionin Dhe me njëherë aty del emri autorit po? Titulli fartit e Praj sa, këngës dhe rrëmë muzikor <laughs> Dhe sa e është do lëdua Dhe <laughs> sa e është do lëdua Fair fair. Ha, ju porçi në aplikacion. So me papa, so me puke çega. Papa. Pra, mund ta bëjmë prompt tani? Jo. E paske afordat. Si, si më shatu do tani emrin autorit? Autori për atë farë Autori, ja doli e primë po Dola, dola, atë ankole Si pas të istotimi të një universitetin e Japoni Të fartës Gja gjithë kohës Të lëshosh gazërë Kënjë trupë shumë të shëndechëm Qartë, qartë, qartë Pra farti Vethëm jo në ambjente të kushtë Në kulturën kineze Njëtë shumë këhë istoria e fartit Së për themin anglisht për politike Së përshë e le juar Edhe kur janë për këto panketë dikur flas nuk e di si e sot Rrrr, shua, kien, po, pa, kanë gjithësepse e konsiderojnë si një nevojë shëndetësore e trupit për ta lëshuara nuk duhet me pas me kohën dhe vendin po për gjetur uh. po po ka ça që thon unë i plas mend <laughs> po kur të shtin edhe bën fat të sku skuai oi ndrua na n na me kong si çka kong është kjo të lutem shumë me në krye dyshën u safi alix Bexer, Securing DDB Boulevard, A Çarkëng e Morçarkëngë, Varet nga kod vështrimi, Point ah? of view. Point of view. do t'ju shkundin të pelekun e kokës sekretet të turpshme këshila, historit të frikshme në qke rëfe me vezire që do të mërkur ora 22.00 në Paper Radio Zdë dit pre të honës dërët fram në Paper FM 9 dhe një pikë një. Pre eurës 5 dhe nërështot. Drive Time me shukin dhe redin. Find us on Facebook. Instagram. Paper Radio. Radio. Radio. 91.1 Ke biznes? Po kam. Po s'ke para? Po kam. Ide për tish më vishuar? Ide vetëm për tish kënëzuar. Ate është pënëzome të zhuar si? E si. Reklamo në Paper Radio. Radio e vetme që dëgjohet nga Prishtina e deri në Ishullin Tonga. Jezokon me kukush që po kushto. Eh, kukulloje. This this is Paper. 91.1 91.1 FM. <tot> slash Flaktash i <gibli> <gibli> e, në momentin e tortë rëndë. Oricojë shënduyë pa unazëm. Misioni më mirë botë, a marrëm dorëza. Në orën e dytë, orë që do flasojmë, mm -hmm. flasim për atë temën që ishte edhe çfar, që, uh -huh. që ishte, nëse ishi juaj do ishte një ushqim gatim çon sikas se çfar. Ëh, uh çfar -huh. uh, do ishte atë pse? Përshëm, një ishi im ka qenë sikakktus. Mesazh hithre. <gibli> Ku se më kançu si i riç. Jo. Kur ia afrosh spoti. Mije paska gjat. Sa Ilisha. Sa Ilisha kemi kaluar njerë. Ai çpo. Ë mirë, mirë, mirë. Ha pra do, ha pra do. Shumë kursyr ti aty sot. Stregohet sot, nuk tregon. Jo, do kursyr kshu, kaq që kursyer për këtë temë. Sepse po na bën shumë pushtim. Për temën e salçiches. Salçicë po. Ati është aq i vjetër sa. Na, okay, pika, pika. O vllai, tema e misionit. Ha? Ha. Ja, o nuk e. Me gjithë eksat timi ndar mirë, kështu që. Radha ka atë teatri. <laughs> e mua prezant. <laughs> me çkangun do na përshëndesë skuadra. Ah, sa bukur. Kjo është rrada ime për për, për prezantimin e këngës, a, dhe siç e kam thon Naçu, jetmon, që këngëtar tani të preferuar që na kanë shoqëruar gjithë jetën, ë, i kanë përzundurur si shok. Si shok po. Ai më në, si shok, pa, pa, pa, ja, pa. ka konduar ty ku ke qenë i lumtur, ku ke qenë i të frymësuar, në, në gjitha gjendjet. Në gjumë, zgjuar. Dhe kush është këtë radhë që të ka konduar? Ai thë është një artist shok i cili para pak ditë sho ndroi jetë nga kanceri në moshën 47 vjeç, që është bret. Bret Arnold, solisti i grupit Tres Tuna, të shturon, no? të shturon unda nga jeta, po. Po, po. I bandos Tres dyr më poshtë. Parafitës po. po. Down. Down. Ju kam zgjitur këngën Kryptonite, që është një planet imagjinar, që pretendon se është planeti ku marrin fort fuqi Supermanat. Po. Nëse e dini, Reflow. Bret Arnold djespast ka qen dhe bateristi i par i grupit. No, pastaj pastaj është burri vokalisti pra ai që patën një, një sukses të jashtëzakonshëm, po po ashtu edhe këta tani. Sepse ishte epoka ku këta uh, rock amerikan tipik uh, bashkë me Britin, nëse e mbani mend kanë qen Incubus, kanë qen Nickelback, kanë qen mm. uh, Three Doors Down. Donin, donin jo më lart se para 2 vjeshtë donin të bënin një reunion të gjith të gjith grupet e viteve 2000 emër për të bërë një tur në Amerik, por si duket nuk ka dalën dot, sepse i pari që nuk donte pra nuk pranoi ishte ky vokalisti Chad se ka gjy i Nickelback. Mm -hmm. Kjo shkretë ishte me paqef dhe nuk u nuk u realizua asnjëherë. Do ishte shumë bukur t'i dëgjonin më një herë band rrokut e viteve 2000. Çka qenë rrok alternativë, apo so jo? Po, tipik rrok amerikan, tipik rrok amerikan. Dhe a mund ta përdorim këtë moment për këngën që po përshëndetati për ti dhënë force dhe, dhe guxim të gjithë ata që po luftojmë këtë betejë? Super. Me pasienti pa me shumë kancerit, për t'i dhënë Zemër dhe për ditë të në që Mosë të dozënë kur E vetë mja kur, e vetë mja kur Shpirti uaj dhe dëshira për të luftuar Dhe për të pasur një jetë të shëndechme 3 okay. doors down Creep tonight çka zë amar samir po njem sat pse çka ka kapo vëkim Kort fora. Paniem hot, paniem kat, paniem o ziar miam. Grush. E kalove gripin na. Eta proshada da e bistagrush. Bistagrush. E kalove gripin ha? Kalova gripin zada. A ko ni far. Nero pak na Armendi sa t korkoi fajda. Po teter po teter. Mi far atika prusa ronda. I da pro, da pro pade za me. Ta si poi poi zbras. Mm. Zemmer kommt Hunger nie Format C si me ilaçe. Ja, me çfarë da barda të bocs. Enduk pum bintem per aturra. Lo sa shkoj temperaturën? 35.9. 39 afër 40? Po. Edit. Po edit me 40, me 40, me 40. Me 40, me 40. Po mirë, gripi nuk ndaloi, të merresh gjithmonë me konkursin, ëh, me me talentet e reja, ëh. E vazhdove punën, ëh? Izbrazi, izbrazi, izbrazi. U bë me akull. Ke më sot? Ja hyjja vetë së tema. Ah, ke më sot një set konkurruesish? Kemi. Kemi një set për gjasht uh, konkurendësh Pas ka pas prurje A që ka prur Saranda? Pa, <laughs> a që ka prur? Saranda prurje. mos janë <laughs> kanë nga? E di që ashtë në të botilët Tani, <laughs> të fillojnë të këfajri par Që bëmë cudit nga emri është uh, këngëtari kombinat Pa, në goje, pa, adi goje. <speaking> në goje Greko se më në kale Të të pëlqety Mburit e makinas Të flasin e të rrë Këndër në rrë Këndër në rrë Këndër në rrë Do të josh yes, ti si gaja e lut, jam i sigurt. God referend do të shti të rraspur emri eh. a kom asta di më thua i ku i di më thua i ku i Kuj shkon me arritmi ekstrasistur <laughs> <laughs> Personalisht nuk ju në tek preferencët e mija, po nuk është se ishte fort kaj, që? O, mija zemrë, në të ashtë ti për warm-up për dasma i e mirë Pa mirë, armen, ti ndanë rëpat muzikarë, se këto janë për popullorën dhe se, jo? Absolutisht, jo rëman, po në ndanë me rëpat Këto janë rëpa muzikarë Kemi kategoritë ndryshme, pra, pa, pa, pa Ngoje tjetër, avi Kemi një fajl tjetër, stromaje Ngoje Jam nuk nje malaj kompanie babai unë jam shtat papa jam shtat papa jam me me jam me jane shtat pun babash çka kë kë ju dërdë kishte të gjitha i shkon pa dhëm a sh pa dhëm u ard rrugës kishte ashti ai kishte të ra protesta de dhambve çambitove proteza nuk atyue... <smartemen noise> no, okay, po i kishni kur eze aty po bëva ftova diçka nuk shikon se kthe honger po ti vëj proteza qendon më mirë pse po për shtypje se po por nuk ka ma chance dyt na se be chance dyt tani po bën shumë kurioski fal se quhet skuter skuter goje wake me up Yes, got to take now. What we say? Poqave të thonë? You got to go. Welcome to DMA R. Ramendojë tek tani. Mi djalit talenton prej Xhilani, Xhilani. Kste buxhildan. Ku vazhdoj thashë? A për marrovat çfarë? U lovosh. Per, per, per. Tashi kemi një faul tjetër që quhet Robin, Robin. Robbie Williams. Goja, goja, goja, goja It is gone in heaven's ear, there's nothing left for you to fear Shake your ass, come over here, now scream I'm a burning effigy Of everything I used to be You're my rock of empathy, my dear So come on, let me So come on, let me To tame you To tame you A ike para shish? Kur jem tre gërët kaljoni dum-dum qi i bi buris Iiiiihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Ha, mos më tuje, mos m'thuaj, mos m'thuaj ç'a vjen tani. Ha bre, shfoj kë hop mongolezi. Ha bre, ngoja ti. Kavog m'lele, po, lenim le çiv, lenim le tin. Le le le le le le le. Tan n'den, lenim çiv tan n'den. Oi ji, tan kavog, gajnim, xodi. Ç'o, ç'o, ç'o, ban ban apo. O zik, as do huinë moaj. A duksi po veti këto. Jo, s'kam. Ky shkon turizëm na Mongolish, ardun kompre Mongolie. <laughs> dhe më tregoj të në rrugë në ti uftimin uh, wow, Ky është uftimi wow, wow. e uftimi Qarë ka pësu E qka ka për Po këtardë të më zdum Po të më zdum Ta në kemi në falë që që qëtë Madonna I made it through the wind the night hey. uh -huh. Somehow I made well. it through like it all <laughs> I didn't know how I lost I was Until I found you chum, I was bent Incomplete I've been hurt I was sad blue, But you made me feel E për të arritë këtë zohë E fu se gishtin vesh e kur knote A ndije vibrato në gishtin vesh A për se me gishtin vesh veta jo? Me gishtin vesh zemr Ua, po që shkri fajn më la Ka tjetër në indri? Po, futja rdhë pos Po, po, adi, adi zemra jeme të dufar Me gishtin vesh veta jo? Ja, ja, ja Le ma në sa një Ua, ua, ua she where is it nowhere i come from you know my story yo yo can you give me like i give him so i can take pun for pastruse the faili fun ur kur pastroi knoi tha amones me pastru pa knoi tha shun oh the faili fun bionce Ngoje Shë vështier Shë vështier përës të ta How it feel to love and go I swear I'll be earned better man Grab zëmër, grab Ta pa zjedë kanë këta e të vështier dhe ke I dashë rëment Grab zëmër, grab zëmër Meshi Kesh në e paska jetëa Fal dë ashë rride Në fund të Amerika tjetëra Ne si emision Rikushet Do propozëm të të qëjmë 2 avë Të këto që buën çarën tëmë Për këtës dhe për këto Ligja A besoj e dhe akord? Një 2 avë shë në Ligja E në një vje me temën Apo mojnë me kalëzut i qa Si të dush Si të dush Ja më kanë me një ish Me eksintën të po jo ja, asht koni si hur marabie. Oh. Ma shumë bërtham se tu. I do fort. Faleminderit. Faleminderit. Super, super mesazh këtu. Shumë gëzuar. Hur marabie thot. Vullaj artistë, po po. Sot kishte një xhub donan. Mendova se si po i rregulloj pak emisionin. Po sot derdhi prapë në origjin. Prab... Si është praprezë apo talenti është më preza? Ka preza që shpërfaqet talenti, ka preza që Ne, do bëjmë, çona do, do bëjmë një urim se Flori do t'i pëlqejë te Indrit patjetër se sot në Qësht? në sallomin gjigant, në sallomin, sallomin gjigant në salomin Milano Cortinos, Cortinos uh -huh, uh -huh, uh -huh, sot konkuron skëტორი iun shqiptar Deni Xhepa. Vërtet? Po. Oh. Ah, dorime, urime, urime, urime, urime, urime, urime, urime dal shfaqe bardh në sallomin gjigant. Po, le ta hapim më televizorin a, në celularin. Dal shfaqe bardh dhe se kat kat skiator kemi në në këtë olimpiadë është ajo pra, është uh, ajo tjetra Italia po. më pëlqen shumë ajo shumë shumë sportiste mirë gara kulturi kulturi po është shumë sportiste mirë dhe ka ka për ka vërtet do presim do presim sepse uh, Lara ka maldis sa ditësh pa këtu audio kulturi. sleeve show me how to live po. Këre Chris Cornells, jina vokalet meskuj më të mira ever and ever ever i shkron. Ej, nuk e di. Nuk roni unë. Ai askush nuk roni. Po ja. Kjo <laughs> ja, është një lindi korpi një lindi që mund të lidhet shumë shpejt në treg. Ç'është? Një lindi që ka të bëjë me, ha, ka të bëjë me lindjet. Me lindjet. Ha, ju vetëm për kulind nona gjithmonë merr atë gjë që e etin dhe. Aber le, ha. Le, dhe të prishin. Dhe lë diqëri mendohet se A duhet marrë edhe komshiun i cili duron qartë të fëmijës të marrë dhe leje lindje. Çaduron le, le? komshiun? Duron, duron. A duron, qarat, duron. Ti qartë të, të, të komshiut për shkak të lindjes. Po, këtu xhamu vjen shumë kollaj, i futni audio izolim <laughs> me fryrë gjerë në shtëpis, edhe komshiut çon punë. Gjatë tegelat. Po më ngatuk. Po, po, po, po. E kam bërë. Po, po. po. Mi... Por është është shumë e rëndësishme që edhe burri, duhet marrë leje. Të, <marri> le. <laughs> të paktën për Është, e famë sigurisht. Epo do të sigurisë, sigurisht për të qesh, por jo faktikisht më së paku të paktën për 2 muajt e parë. Është shumë e rëndësishme që të duhen bashkë. Që duhet të jenë bashkë. Është shumë shumë e rëndësishme. Të ndihmojnë njëri tjetrin, edhe të kuptojnë sepse shumë çifte, shumë çifte ndahen pikërisht momentin që bëhen prindër që e libertet edhe nga India nga e po huan që e libertet Mirë, redzujmë një mesaj nga Tirana Respektoni hapsira dhe njëri tjetrit Oh, je, yeah, je yeah. <laughs> Kassandra Kassandra <laughs> A, djungës është Dij, di, di Shpekshu me emër tjetër Dij, di Në shkrujnë se ishi tashur i saj mund të konsideroj si një pace këmbësh U, <laughs> uh, <laughs> qikur Kaçë, kaçë. Specim skuqshme, specim skuqsh. Specim skuqsh. Mirë, na chuojmë edhe dovaj zavaljeta që na dëgjoni tani live. Okej, na shkruani, na shkruani mesazhe prandaj për shkruani eksin tuaj sipas një ushqimi apo një produkti ushqimor. Kaç është fytyra? Edhe mund të jetë nën sem tjetër, mund të jetë send, mund të jetë objekt, mund të jetë shpull, mund të jetë kujtim, çfarë ndjen varet, varet nga dëshira për të qenë. Mirë, ne do të vazhdojmë 068 9100 numri telefoni mos harroni, bëni tatuazh sepse duhet patjetër këtë numër për të komunikuar vetëm me 5k që džet liksom, til ne fødri tませんk ekspoor resol. 9. 11. 13. N comparative edheru A environmentsh, naman dave, secondo prenand Te dor den der ajo. Bashme zonat çpove trunin. Ha, nah, un jo mundu të njoja mirë der. Amundjikin e ken ju. Po mirë më doro. Mi, mi, asha. Qave çiquri zoti madh. Ha. Ju ve mirë. Qave s'e tham thjer. Ora filloi ky Amazoni më. Jo, jo, jo. Fairomi si e kam. Amazoni, Amazoni. Amazoni. Fairomi shi fundit. A mi se nuk i morën vesh thjesht. Kej bajamet i ma? Jo me tesh du me a gjiru këtë kët herë Ja, po sëma do t'i, në kema do t'i sema Qa, duke sikurje në i, i bizë të martaneshit? Jo, vërëve, në mulet jem, shakallu mi i bën Oho, po qdo në një më? Për ishim kishpella plumasit Ah, po qdo në t'i t'i? Ongër misu plumit Mire, për që u um, e? Mjë me kwe për zishe, po oh, të oh. rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Po prezijem, suplumiz je aprovoni. O, Doro je për shumë viral në radio. Po, <grafi> për ty, me vërtetë? Po. Por ato historinë që ti përgatitme shokët e tu para kur piqni derën, e cato është fiksimi të gjithë aty që na gjen tani. Duar, duar. Janë këta e romë o që dalin për bajromë, pra ne pyta unë, se pash dami da ta ullë rrugve Tanim, pysin ose po të pyes ty, Doro, ju kërë e runi derin, po, për dorë një aftershave, pa jo? Jo, shka nevojim, ah, okay. jo, jo, nuk i ullim e më, më të gjithi, shkik uthull, <laughs> uh, uthull mollë E ju ruat, ati të nësifektohet po, Kajrë asë e përmenet deri kërë e runi, <laughs> për më brendet! <laughs> jo, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Qatërë, qësë këtë namurë o qatërë, më Qësie? O, më E, e në u lakë pitoni, më zi dhe e bëjmë ja, Me pitoni sotë? Më zna hy nui Piton plumasi Piton plumasi Hapë oh. no, <gjitim> e të qatërë më që kje tonën O, në në në Në namurë i kishtin, me Qërë qatërë, që kja mamurë, më të të këshin në rëpë E, e o, më lele Kur të limë një nëte të vdesim, o, më rëmuk Të presim, me, E, bo, gjim një rëzoran, da për varejzave, yeah, gjithë, marim punë Jo, më shpirë të pse, zë të premle Fjeshtë rëkullisimi Sa fel futët një helo, në derë Njëko, zaponish, është teorie spirales Gjithi, që lartë, që poshë, që poshë, që lartë, që poshë, që lartë Gjithi, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, që poshë, q O Zamira, si politu nga dritareme. A shqë sekretare, a ministri të amon. Nga, për jetë moni, endërë. O Zetë passa kësiu? Nga, për jëmë... Njemena po rrugë, ha, u zgërdhive ti Zemirë. Po më ndrok, flumosi aku është paska shi atje. Po barëngë reja. E pra, e ka. Mbled dajtin, mbled dajtin, ha, mbled. Nisem. Sa er janë me mua nuk bie zgjerë në rufia. Mish borzolla. Jo, ja, jo, ja, faleminderit. Kenë mori piton, zotë që jetë atje në përferra? Ha, ha, ha, mos ja fut kotas si e bur. E dis që nuk ka dihomot mirë. Baba, sikatua piton bidon. Piton plomasi. Ah, put... <laughs> piton bidon. Ha. <laughs> <laughs> ah. ah, <laughs> nuk e ngret dot ky shoferit. Qyro të më puni, të di piton. <laughs> <laughs> e, hey, si qet piton bidon sikatua, si përgatitet? <laughs> si si <laughs> e mer pitoni groshell. Mer nga këtë shishë të ujit 10 litra. Ai, ne futim mëën. O, ti këllit me është për pjaqësa më tësëkë Futit mi mërën bidon, edhe futit pitonin bidon Aaaa Ede filon kjo piton bidon e rëtullon Tu i qika tim në t'a ullë, pash nene për O, o, laj O, o, o, zagrosko Ede filon e rëtullon pitonin bidon O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Dhe ze kupton që bidonin tipon tipon mfal japi uh, bidonin bidon që bërrutollon. Po. Beni. Po, no ke... Albania Elbasan. Bus beni. Bo? Beni tomoro mëngjes. Ja, yeah. vila zë ne me autobus, okay? I yeah, jemi yeah. <laughs> jemi ministri, jemi dikastë teatr. Ah. Zërrutollon bidonin piton mfal pitonin bidon që edur edurutollon. Njeri sa i meren me në pitonit oh. Kur i meren me në pitonit Në pitonit Del miu nga pitoni këll pitoni po, Shpela plumash, vëse ka marrë e mërë shum? në shumë? Ko pasjen këshumë, fële plumash A, ah, oke, okay, oke okay. Ore këtu rëshkizje në glas mm. E publa Dhe e thasht Pëse e moren të lëkurisht e natës E një fjesi modhët Qa është, ah, dërë I është ka në këmë në i librë I është të zbutë Kjo, pitonin! Nuk është nuk të potverë, është pitonin! Nuk është bus ka pitonin e, ha? Ashtër, gjëtu në kokën, gjëtu në kokën të pitonin? I të mërë, Superman! Të gjohë po dhëmot, e ishtë në? Po, dhëmot i morim i bëjmë kshu, krytë äh, kronë Ah, sa bukur. Po kthetrat. Ja shkaftërat. Po shkaftërat, sa më e troka. U lëkuhun do e bëjmë portofol për ministrin edhe gruën e vë. U lecëm skuq. Jo, pa zgjiz, a mund të skuqjse, mund të bëjë. Edhe kë piton zgare, piton furr, <tët> <tët> piton bidon. Shkaaj çik bëj me me me njalet? Po se është trasha e punë. Jo, është trashë, jam muzull i gag. E, o këzima uli të që shion me Sa momë me më fulë qime O, dore, bëjt jelek me lukur në pitonit Që s'bojt me, jelek në antiplu Onë në zagonisë bëjt këto qarqafët A, qarqafë pitonit A, bë, bë, bë, bë Vë, vali, se mëzë të jaku kërqafë A, në që paska hongër Vëj Plumë goja. <laughs> Ta dishtë janë të gjegangë ngërë pitonime. E ja, jo, në? O që më atë <laughs> vëjtë gjë kisën bërëtë. <bard>? O <laughs> që më atë vëjtë gjë kisën bërëtë. Zaj, mo dhe ishte mërë E, s'ka hëtë në piton, ja? pitoni, jo? Oshë dhë pitoni në vli Oshë dhë dhë dhë janë pitoni Doro, kërralja, 6 kilo të shumë këtë këtë kërë mësirat O, për zoni, ja. një mojnë në shumë Pse, ka, ka gropsim të njërë pitoni, ja? jo? Jo, jo, un, unë, unë Pa më ja, ja. villu për dorë miljus grasatore Jo O, prapë këj, mërë më, Ljepi nëjë lekë, burë U, oh, të në në, u, u, u, u, u, Skizëngoni ja piton të mush me rrit. Të <gjë> çambargun do të jemi bopë streaming në këtë jonë. Si ujë, herë novlet, herë vjen, herë uh, kolektorin zimën. Po, ta lajm zimën. Zimën. Ti kur të di se vot, por kush e shkëtonë që është ai? Ja, ta ta lajm lum. Për njerë shpellës. Ta lajm lum pitonin më. Ta pra që kush shope që Porra, po flet me dikë, që pastaj që futi po thui thui thui thui thui thui. Ta lepi ta dhin pitonit ja keni dhënë kshu për ta ngrënë jo apo ja keni mushiu me ri? Nuk bëj ka hungur pitoni. Ja pra e ke as gjysmë gaci. U zonji çajin dhe madhudi. E jesh muti. Oi. Po çakemë motor. Me ty i gjete. Un spajas xtremën më. Ej, më jete me boflizë sot zem. Ne kemi një temë, nëse ti ishët, apo uh, ishët dashërat hmm. Se mund kështë bështë të këtiju <laughs> të shi uh, Qarë, me qarë do e këtë përkuvizoje? Me një frutë, me një perime, me një diçka këha, gjelë Unë grunë kom pasë të barën, edhe të funit Po, hama ah, ah, të se ti që kështu ti, sef, me probleme e, Ne, ku jo më dami ishë grunë Hmm ah. Edhe... Kemi pa që një më ardhënje si mishi me kockën. Kënda qësë? Da, pap, pata. Po, po kështë do të në? Ka arme në ardi ka qepë të gjonën të gru. Si mishi me thori, në? Si mishi me kockën. <laughs> Unë i haja mishin, a jëmë fiftë e palësën nga kockën. Eshtë <laughs> <laughs> një <laughs> ma fa e. O, rionë, ome? U që gëtër rionën e një? O, ka arde braqën. Jëtë <laughs> <It's> shna, bone <laughs> lopë shfarën. <pare. laughs> I kanë q <qepto> <laughs> Igozi si doftësim zonë. Ja ja, ata pitonë që tonë marr. Piton ton të, të mush me dhë. Ej, kape djirin shtryvjen. A është kape djipitoni an? Jo, më paska qumësh dhë e mren. Bo. Wow. Bilmet pitonit. Edhe si u mbaroi? Marr fikë kvar pitonit. Bilmet pitonit, nxitoni. U vjo një libër. Mirë dorë. Do hey, you are there right? Falem kujdesem ra, falinderit shumë. Faleminderit. Më thoni kur filloi që ta djerojmë. Mm, Natjetër. Alëu <laughs> <laughs> <A>, bak. <juban>. Ciao. <laughs> gol, gol na vjen për zonë. Of shëf. E, e, e bëj shumë. Ky Teodori ka mbushtypën se Ah, më kujtohet që shefi vet për shembun bër për këto sektor shkonëm në fshatra, shkëndën e bër. Dhe gjëja e parë që nuk nuk bën punën e vet. Qartë. Shkonish çaj keni gjò për të hungur. Dhe më thonë ne kanë. Ja thënë se ike ke sharë gëdhje, apo ike lobe. Ne më johafi po na hajnë gjò për të hungur. Në kong do na vesh në kong time. Ah, çka kong e vjen tash mor Flor, mor Flor, mor Ana, mor Flor, mor Flor, ah. Po ganjlor tani më. Ne kemi pas fat që kemi parë live këto i cili Eri Priz hapi dhe show-un e tij me këtë armed, një super hymn i muzikës elektronike, shehuni. Apo vetë, apo si ishte kjo? Cold shit jumping Hey she did doin' way Wednesday Das elo de musvaka Then it must be Russia Cold Vladimir Ich bin Putin wie Was ist in your Osnygner men ne dirimni ziemu Ukrain With the hell are they Romania, Ukraine, Armenia? Zot president, jangia Shipriya Tre çuna. Oi, juiga shit. Melania Dizera Radio. Rikoshev, sot të mërkur, ora 12. Në Paper Radio, ritransmetim, ritransmetim sot të orat 18. Skat Rafa. Ka histori të turpshme? Sekrete që do të vjejë ai menë çdo të mërkur ora 22 në çke rrefë me veziran kto në paper radio mund të jetënia piknjë ama find us on facebook instagram paper radio paper radio 1.1 a sa dojoja një kafe tani ose di çfar më mirë një ambësir Uuu, uh, e gjitha, më duhet një uthtimë Po ty, të vajti mundjat e në njën nga këto? Kjo është fuqia e zërit Reklamo biznesin tënë në Paper Radio 91.1 FM Telefono në 255 68 9100 Ose plus 83 23 910 910 this, this is paper 91.1 91.1 FM One day you came and made me blue Nobody close to me Just you You have the power in your eyes Me and you Today you Si val bare, ma në më ndihë A, di është, a që i lasht, sa dikur, kishte adobus edhe për meshkuj dhe për femër veç e veç Ja, ma, ja Asë dhe shë, ja, ma, jo Se me ma mena? Ja U, si, ja Jo, asë asum... Na, qove <laughs> Por jale porcelani, se ma në menja? Jo, më men në ali, ka pas porcelani veç, burë dhe veç gratë Po, ja, shikur t'i në i mesajtë dhe <laughs> shi Po, ja, <Ka> shikur <shumse> t'i <mani>, në i mesajtë <laughs> dhe shi Po, ja, shikur t'i në i mesajtë dhe shi Unë më thërrasë dali. Unë i them me kënaqëri që Shqipëria është një nga pak vendet e Evropës mm -hmm. dhe të botës që e kanë pasur më të hershme të drejtën e votës të grave. Ne mm -hmm. kemi pas parë Zvicrës, para Francës, para Italisë, para Gjermanisë, Italis, po po po. Para Bullgarisë, pa, para Rumanisë, para gjithë tyre votatorëve të Ballkanit, para Gjermanisë, para Anglisë, para uh -huh. shumë para Spanjës, para Portugalisë <laughs> të drejtën e votës. Kështu që Të gjithë ta gjithë thonë vlehët e Europiane Ma një shikë radhen, ma një shikë radhen Dërko li ka ardhën mesajnë në Whatsapp Ajte de... yeah. Dani, shofi Dani më jahu ja O oh, Because... Dani, Dani Dani dhe Vito, Dani dhe Vito Ate, uh -huh. është dhe Liza Brunga N Bes e një shokutim nga Lejxa Por që jetojt të karada Po së një një zgabim vlajse, nuk në në siri për këtojnë Një bërët, një bërët, një bërët, një bërët, një bërët, O, në gari mesaj këtë Donald Trump O, më jam, më jam Hello, good morning from Washington DC Hello, sir Kujini me ka mëdën e blokut Si kemi dhe eksis Se unë dhe Jeffrey kishim një dhëmë të bushur vetë me video Dhe gjërë atyre të duke shenë pipirka Pipirka? Pipirka Përkësit një oma të bukura Të kuqe Me forma të ndryshme Po kuri haje Që i sap tjetër për Valjoli për të reja Gjëtëm një video Gjëtëm dhe një video të patle djanit vogël Të rëmës në pëshin me bilin Poja, dërgojë ekskluzivish në redaxin të Hadëmik të rëllë agri një gërët USA You are uh, my best friend You are the best teacher You are the legend See you next Wednesday, boys <laughs> Opo oh, po. Osmo, Os Round 2. Mendova se se do të kish fun. Uaha, wow, saje, so keni luaj momenti. Opo oh, po. Ah, erdhi momenti suajti. <laughs> dita gjikimit. Hajde dhe she. Jeni gati? Prapë prapë çfarë është? Oke. Okay. Super Bowl. <gisht> si është akull var ë? Mm -hmm. Pu pu pu pu. Çai tha ngjalla me lucit kur i lindi gruaja. Çaj i tha ngjalla me Lucit. Jep, je kokra barbunit. Jo. Mer Luc. Ne vjen, a phi vjer? Çaj i tha ngjalla me Lucit kur i lindi gruaja. Sa të ngjalka? Sa të ngjalka? Jo. Wow, hajde. Na, do rancë dia. Ha do. Mer Luc ngjalla, ngjalla Luc, Mer Luc, Mer Luc. S'm vjen. Barpush, dorë zonë. Dorë zonë. Droft. <laughs> <laughs> droft Melduzi. <Hey>, bravo Heidi. <laughs> droft. Droft. <laughs> Wow. Jo, ja, më jua nuk është drejt. Ha <laughs> djini m'qen po ta. Ki, nuk është drejt fare. <laughs> Njalla dhe me Luci. Ës bllokimi lavamanove, t'u bë atë toalet. Imiti të tërroj të të të punë aty. Ha pse duhet ishte njal ai? Apo <laughs> <Do> s'ka. <laughs> ishte për tu. Ah, ishte gjëa para që merrdim. A, ata okay. lexuan <laughs> një mesazh? Po, lexoja. Përshëndetje rikoshetologista. Rikoshhetologista. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Kam pas një ish si Radmilla rikoshetit. E ka Ludmilla. E ka Ludmilla vë dashi se bom lumsh. Një ajo ka, uh, ka, ka Tatiana më po son harruatna. Uh, Radmilla? So, ah shoqja e Tatianas. So. Ah shoqja. Mm -hmm. Një isht tjetër e kanë pas si Tullumbi. E uh, samë gjatë që rijem të Ëto viluşte. <laughs> <bërë, të> <laughs> po... <laughs> <Sam dela. laughs> Sa këtu pas ke pas më burrë çikeu. Sam vë, le pas ke pas. Dani Gjermani, Maqedonia e Veriut. Dani përshëndetje. U po Dani fortë. Prandaj jo. ke në Gjermani ti Dani. <laughs> Mirë, e çuna, besojë e bënim më në kohën e pandemis kur filluan shumë punë bëheshin nga ja. shtëpi po <laughs> apo jo? Absolutisht. Patjetër. Po do vazhdon vetë sot. Vazhdojn? Edhe lindjet filluan të bëheshin nga shtëpi. Po jo, po thuaj që edhe moratoriumet mund punojnë nga shtëpia monitor monitor si më bë ta bëmuj si ta bëmuj lak lak lak lak do i thon zotin shtëpis hidë llaçin hid the... bravo tash mes power dhe bëj kështu kështu mund të bëhet ose karo një mesazh i cili uh, ka bërë një kështu një, një përshkrim po më duket se ka gabim po flisin për skiatorët olimpikë shqiptar dhe nuk janë dom vlarat e Deni por është Deliza kush është Liza kanë 4 për 4 kanë 4 për një dial pra as Deni Xepa janë është Deliza Brunga është. Po e pam pra lidhë, mendova se mos e kanë gatuar më atë. Vetëm një Samira më duket. Okej, okay, nese. Jesh, gjithashtu pra, jam marrë një fraksion. Gjithë që portove pak ta sqaroj se për çfarë bëhet fjalë, sepse edhe ne nuk jemi të gjithë ditur, pra nuk e dinim me emër mbi emër, me jemër, nga që mesazh dërguesi portoi ta sqaroj që Përsa pra, i përket lëre dhe për olimpike jo, Në do të e mendom se këtë buka bimë Jo, s'kam buka bimë, për mendoha për të e një gjepën, se pësa i ta një do tjetë në rëshki tjetë si Përsa <laughs> i ta një do tjetë në rëshki tjetë si Se ka momendin e i për të konkuruar Dijgjoba një këshu, kruzitet, Fioro Që këta, si quen këta skjatorët që rëshkasim të kënjë trampolin dhe pas të e rinajrë Jumping Kërcim, kërcim si gjatë i me ski Duhet të skin të zbrazëm, ti i s'zbrazëm nga gazrat. Po, po, shumë drejt. Që trin sa më gjatë në air. <laughs> nuk është e kundërta? Jo, jo, që jo. Duhet të jesh me çik helium edhe <laughs> faktikisht faktikisht unë nuk kam shumë çëpa të lloj sporti. Aha. Uh -huh. Se duhet trubi duhet të ri me një me një çu pozicion në uh, ëh. Uh, Poshtues i istrir. I istrir me me Parkas. Dhe ideja është duhet të ri sa më gjatë me kokën para. <laughs> me kokën para Njër, që të ri sa më gjatë. Mir bëre ndërçi qafe sepse diaj është nisur një Atlet skiator nga Maroku, po. Dhe s'ka zbritë ashi. Ishi im ka qen si cactus me sals hithre. Oh, rond kjo. Ne djeg, ne djeg. Running again. Mm -hmm. Per shambul. Si përkthehet në në shiprap, turqisht? <laughs> prap, prap <plab> shi. <laughs> byrdy mashallah. Ah, byrdy mashallah. Betoko. Uh, betoko running. Betoko që kesë do të. Betoko. TikTok. <laughs>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 Në radio është dashuri mm. është një ka dashuria që nuk, zemun, nuk, do, zemun, zemun. nuk do mërzit e shkur për kundra si të da kesh gjithmon në adhe cepin tën të zemrës oh, apo dhe, dhe të ambjentit ku ti jeton Ah, sa buj, a, jo toj, ha? Ja? E, mërë Adi, mërë Adi Pësës fillo por në radio? Se, se Adi është ashtë i <laughs> lashtë, sa mikrofonat dikur nuk ishin bretsep mm -hmm. <laughs> Adi shaj që lashë se mikrofonat dikur Ishin dy gota me spangon mes. <laughs> Adi shaj që lashë Sa e reja tere flori ishe shume vjetër <laughs> Ka një mesaj që thot Shqiptarët e kanë kuptuar se femrave Ua kanë lënë në dorë gjerat më Waka. të Qmuashme që ka një mashku Waka. E vota Si ke, si ske mm -hmm. Mm -hmm. A, Nuk e kuptuar një Sa i të thënë mere me peshkë Se mi që maroj Qa është ke? Jan komshin, lart. Le të u festo. Wow, bravo që u fshime, e. Mirë, meqesh ora fundit ka ka mërzimën që duhet ta them edhe një herë temën, se kanë jetë moradi patishta sepse nëntë tyre ndoshta makinën dhe nuk kanë mundësi për dërguar mesazhe, po flasin pra për eksat dhe për ishat, së, por që ju duhet të na sillni këtu mënyrën se si e përcaktoni ju ishin dhe eksin, pra sipas një ushqimi apo një produkti ushqimor. Specim skuja. Nis bashkë. Migman duhet të lidhë gojën. Policofire delën në rrjetet sociale, Can... me kontroll, duhet kontroll, murd vlla, duhet del në rrjetet sociale, del në live, çfarë nuk del mulla. Më bashkë, më bashkë. Ku ja lejohet të që? Po, çon trok. Po, çon trok. Chuchos, Ministria e Brendshme e Chuchosit. 068 9100 numri telefoni në Paper Radio 91.1 FM, edhe të shtunën patjetër që nëse keni çkarkuar aplikacionin. Mos harroni, mos nëse keni. Bëjeni, merrni nuk ka nasgjë, as, as bateri, as internet, uh, as lloj gjëje keni aty, sidoqë tjetër. Edhe mund të bëhet në një pun tjetër. Po tjetër. Shkon në mesat e kritikë. Me edhe edhe është një orë tjetër pra shuno 6, mbas ditë deri në orën 9 të darkës. O, orsh, nami bëhet, nami në kulmin e trafikut. Gjithmonë para partit, ëh, mund të dgjoni rikoshet këtu në dhe shkoni për festë. Erdi ora ime. <laughs> Erdi ora tande. Ora ora. Erdi li... bu bu. Erdi rita ora. Uh, Ati do të për përshëndes një remix të uh, World in My Eyes të uh, Debs Mood. O. Ja bu shumë remixat ka kësaj këngës. Flitet që Dave Gand dhe pjesa e mbetur e Debeshmut do të na afrohen shumë afër Shqipërisë. Uh, do jem në një koncert në Athinë dhe në Rom. Ç'a dunon ne? Ç'a dunon ne? Po ku ku vim paltuškë. <laughs> Ja futbolldoshk. Sa ti bije në rrugani. Nga Gerin me gjithë me gjithë veglat e muzikore. Kënga është një remix shumë shumë i bukur nga Frank Hurman, jo Hurma, ja, Hurma bie. Uloj ai dhe mos u lut. Edhe ju përshëndes shumë, e bëshiojeni dhe, dhe si çdo flori her pas here kur përshëndet me këto këngat. Harroni për një moment çdo gjë që ka të bëjë me stresin. Harroni mërzitjet. Thjesht thjesht Perballoni. Harroni harroni dyllin. Po harroni derën apo? <laughs> trip. On a long, long trip. Your lips close to my lips. All the islands in the ocean. All the heavens in the ocean. Let me show you There can be such now, that's all there is Ka një mësë, nuk ka neboj të shëtisi në për kytete, në për jake, në për dete, në për <të> <të> të... <të> rrëra në për çarë Rrëra Imaqinohet të ongër ronë, a ju tuk nuk nuk të ongër ronë Si jamor E super kozmaj dhe super kjo, kjo remixi, kjipi shmoj ishe shumë i buku, buku për të gjuar Luma ta që kanë shiuar, duke uhtuar, përshëndesim gjitha ta që bolltojnë në rrugën e kombit Në rrugët e Macedonisë Veriut, në rrugët e Malizzi. Kozma i ka kënu me dhe përshmonë? Jo, jo Ka kënu me shkima riballit? Në këmëtarë, në këmëtarë Jo, Flori kështë me këtërma që janë Këdo që ndodhe në borrugët e Shqiprist madhe Po, e trojë e Shqiprist Gjido në e, e qizë bat Së do mosë do me tarë ka të i ronë e, e? Benit tomorrow, më gjës Vila zë në e lë ato buz, oke? Oke, ato buz Ja, shive Ja, shive <laughs> Ta shohim. <sovi -me. laughs> Ta shohim. <sovi -me. laughs> e, eh, kot vështirë, ha? Eh? Kupton uh, la. Kupton la. Kupton la. Kupton la, por ka dhe, xu, ka dhe ëh pak pozitivitet ka mështypën. Ja, ja, ja, ja. Se me Me filozofinë asaj asa që po ndodh është që pëmdov, asa, ne po shkojmë drejt një majë e cila do pjasi, me qenë pozitiv, mun, a, o, të plasë dhe do të rrgullohet. Meqen pozitiv thëmun, ha, se meqen kështu pasaj b b b b b. Tani si tutje. Po vlasim. E juna. Tani ondra e vajzave dihet që është princi Kaltër, ha? Pa... A... Po. Ondra e djemve është princesa ë murmum murmum kofshi ja dosha kofshi gjithmonë ka dallucën i diplomat ka së kaza ta puzka takë ha ku të shme më dal sam jo do të do princi kaltër në ditë sot mëse oh vjen nga pralla princi kaltër po është princ po këto princat që gjen vajzat sot Dhe në parë dhe si princ me leg, besoj Pa, për tjetër <laughs> Për stajtë, si gjithmonë, princ i ka qenë me atë flokë që I kaltër Qa njëre mund këtë princ i, tjetër, ka ki A i fletë kaltërrisht Më që është mbi kallë është i tërë mbi kallë, është kallë tërë Qarë, qarë Më që është i tërë mbi kallë Ashtë mbi kallë A, da, sa, ka, buku Një arsu e tjetër, përsi që e tjetër Prins i kalter Sipse, Njura Blue ka qenë shumë e vështirë për të bërë Për të përdo duar, për të uri hrijuar njura... Oh, no, no. njura Blue dhere i para 1400 nuk e existante Këti ka qenë prins i on Por në një zonë të Afganistanit ha? Qenëtë në një gurë Blue që që qëllë Lapazull La që Gjësh Blue dhe Blue. në basi e Blue anë në këtë gurin Arritë në bërinë bërra, tekstile Gjyra ati e mëralë pra çatere lapazuli afganistanit oh, shumë i famshëm se unë nga her pas here të marr një mendim se ti je i dre piktoru uh, bluja çka çka ka brenda Domethan çaj kombinimin ngjyrash ka. Na erdha. Jan tre ngjyra jan ja, no, po? që janë të parikrijushme nga bashkimi jashtë ngjyra të tjera. Domethan është thjesht është shumë e ka e ka bër un them që janë pesë, por te ria thotë janë tre. Ës blu, e verdhë dhe kuqe mm -hmm. që nuk krijohen dot. Po! po. Po, Flor. Po, është bojaxhiu, por mos të çmëni me <laughs> gjet pigmentin. E bluja, e kuqja dhe e verdha. Po, jo, çemi bashk. Jan tre ngjyra që qia? nuk riprodhohen dot nga formimi bashkimi jashtë lloj ngjyra tjetër. Do janë tre ngjyra bazë. Por vetë sa ju them që është dhe e bardha, që nuk formohet nga bashkimi i as ngjyrë. Dhe zeza. Tash e bardha është vërtet ka që është pak ngjyrë pistot. Jo për mua. E bardha është e bardhë, nuk për mua nuk ka gjëra të pastra edhe pistat. Erdhova. Ti ngjyra dhe zeza. Dhe po të bashkosh të gjitha gjërat e botës, të gjitha bashkë del grija. Prandaj grija shkon do çdo ngjyrë. Po, mirë, ishim këtu në një nga leksionet e pasajre hyr ola bejola e cjeham dia. Të lemohet eksporti i ditës. Hajde vllai, haj. Po, le të dalim, ke informacion flori? A ngjyrë me për flume. Gurkali, po pse ka marrë? Ma ka thënë një flori, po ka një kështu, ka një histori. Ka jo, ka një ndërturi shumë e zezhme të të Gurkali. Gurkali është edhe edhe kjo është si puna e blues ra, domethan ka kombinime bosh këtu është është parë flora, domethan është parë në oqean fillimisht. ë ka nisur nga një nga një pesh shumë i çuditshëm dhe ja vën kanë vënë këtu si peshku si si, si ka një formë si kal de kuen paper parku pak sho pak den e diun ë si ç'a kamur kali, kalidete pra po gjyra gura kalit gurkalit domethën ka disa variete se s'po mviet ashi si ta them tamam mm -hmm. ka disa variete pra është më më e thellë është më ahapur, të e hapur po çdo gjyrë ka disa variante po më duket se ma ka thën ç'a ç'a ndryr ç'a kshu jeshilia ka kali ka është e ka e blu e bardhë e jeshile pra bashkimi këtyre tre gjyrave po vërchen shumë këtë leksionin këtu. Kam shumë qejf. Është, është shumë e thjeshtë, edhe nuk e di pse tamam tamam quhet gurkali. Ëhë. Uh -huh. Por ë, është një ngjyrë që e gjen shumë nëpër gura, sidomos në zalljet e lumit. Merë shitë dush. Po, merë gurkali të hapur, gurkali të mbyllur ose dhe... Dhe asaj spërkatja e, e vreshthave ose pepve që spërkaten me bukalë, që quhet angurash. Nice. <gare> Profesor Ferdinand ishte shumë interesisht me leksionet më të bukura. <gare> a do chic për beshën e do informacionu? <gare> Atë besh, nëse keni parashysh të shprehën medioker? Po. Ai është një tip medioker ose është një ishte një shfaqje medioker? Medioker, po. Okra në vetvete është ngjyra besh, për pra ngjyra pak a shumë e mishit ose një kafe e <gare> havol e shplar, është plar. Shë shë uh, shë gjyra e ndryshme që quhet uh, ngjyrë e vjell, pra diçka kështu, ë, nuk është pëlqyras një herë. Dhe mes i kësaj është quhet është edhe bëj shpifur se vet ngjyra, pra veti ja. i ogur, pra gjysmë në mes oker, pra je më më besh se bezha je çka si berzhi ke prasysh berzhi pra as bër çfarë këto akshi mos mos o plakshi akshi. me as tek sa la keni mor yeah. dhe kjo është dhe shprehja për mid joggers është një gjyrë që është është është e vështirë për tu për për të shkuar me shumë gjëra të tjera <laughs> ku emër <së> rat oger <laughs> po po kush ish ke më të as të ndonjësh a tiu që ti ti drejt e Strike the boss. Oh, oh, strike the boss. Got you. Strike the boss. Got you? Oh. Let me go, ta. Jinka. You must be. Ke Rupfare? El dim spirit. Ku yeti. Oni arme ishut Kaiman. Na ishut am za. Charge po charge. Pa na ishut Kaiman. Ku bie kë Kaiman mi? Na na illumino pak. Ë Një atë pysë kajnë, o kaji I, vazhdojnë me kajnë, e? Ta A, kaji qika Atë të mësoj është me kajmak, e? është, po ba, kushën me kajmak Gishtat me kajmak Po qika është janë, duke të një shurë, ma A, interesant Edë erdhëm këtu të depozitojmë Të havinë të logëri offshore Po pra, se është vëndi ishë li offshoreve Duhë që se jam grifshore Si tipë Ta është hapë një lugarin në pësharë Zemre, po, kujdesit, mund të darin e jemërë Të se ti, ku si oh, ke fut qapëm Unë i kam e djerësën e mbëllit oh. A, dëllit <laughs> A, dëllit <do> <laughs> A, dëllit Pëse, ka rëzikë, <laughs> darin e dosja epshit, ku jo? Ja, shet, ja, ja Kujdjet Qika, unë kam qëftë bëngjëra Qika, unë kam qëftë bëngjëra Më gjithësi të ispair e ke filmuar. Jo, jo ato lloj gjëra është. Se nuk është argishën të Cayman me ishullin e Atit. E di se taun shumë. Dhe jo exchange ruanas në stomakun, thënë, ha? Pa pa. Tani do marrësh Bora byrzylyt tash. Istë anku kani pra? Shumë dopet je. Veç ti. Ah, po ti. Ah, po s'e shigje. Ja, po, i shab byr fever 51 kg. Çfarë thutim? Eh, 2 kg vetëm implantet kë gjoksi. Definitiv bogem. Si e fi për optike? E unë t'ja pëform drema jo, Aaaaaa Rëshoj shasin <Gusur> Po jasë mbladëm njerë muka jeti patit. Po më lajë mirë <gusur> O që më gama në na histori oh. tashurie? Oh! Pafon! Ah. Ah. I një marrë elëtën me vete Sa më kur këm do A tashurie që ke paske? Që mga po e ke ricikluar? O që tashurie rrë rrë do të mështë Rrës një mua e gjyës kemi në bashkë Pa? E ndem. Po ku po rrini aty në në atë vendin? Cayman. Cayman këtu që më mban. Çfarë gjëra kështu apo jo? Ja, më kshu, sure hoteli rreth autobus buz, buz oqeanit. Po. Kaçam, kaçam, u çara të hongra arkeosi të pi arkeosi. Oh, Kokshu dike dike ordhmet? Po pse ti kujtati? Po ti ke lind për çem motorin. A... Bahet të di para kur do mlihen la, e bëjmë kaçe. Po ja largova. Çfarthu me çaf? Kur dvima? Ha, kur të vish po. Lozë mi pes kaç. Pa jamë zemra ç pun kemi ne? T'vidi huga im. Ne jemi të drejt. Ka gjë, nuk bash më herë apo jo do. Po. O, qip ka? O, ahtë... O, ahtë... A shmirët, a me sautada për është ka A shk'a... A shk'a... Mi nëmëratë otë x-a to, qip ka? Kë pas të air-kotme? B-310 Mi banë manë besë Shk'a, unë bai x-et, këto me x-qpi... Shk'a... Shk'a... O, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o Uga, kuç, shtemë dhe lerë, e, eh, Uga. Kë është t'i fërë, në dojë? Kë është t'i përë. E, do t'rrafë, të lutëm shumë. Këtë më këtë gjua është pëmë, pëmë. Këtë më këtë gjua është pëmë, pëmë. Uga, Uga. A të shima. E, eh, kuç. Këtë <laughs> gjua se nuk e dijon këto... Nuk e imaginojnë që situatet e më të në... Ngerin, ngerin më i më lajhë këto shpullat në herë, në këto godirjet e shpesha. Një dit, pa. Uga, uga, uga, uga, uga. Ska pe jasht. I këta shi. I këta qaj në jarkë kosi. Më më shme, da. Bo, bo, bo, bo, bo. Ha, pa pëthojë adi? Ja, pyta për shpullat, për gjurmët. Ngerin më shemi, një no? dit, ngerin më shpjërët.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 Tjetër kush e hinte shërbetin, bo, bo, bo, tjetër kush e shiste dhe tjetër kush Aaaa... po, e hallte. Ja ashtu ka qenë ai i shi. Ha. E po ti pse bën një libër me motra? Po. H? ishi. <patolique> <laughs> Te paglavasin Djova Pecin. Ti, bjeta, shitur në bot Osha oh dhe Ishi. Te yeah. paglavasin Djova Pecin, un apo ishte Pecin? Pecin. Peci? Peci. Pa ishte vet Pecs pra. Çao ah. ja, me ky pezi, O Climber, O Clay. A po si thua me O Clay? Si thua me Shipganning? O Clay. O Clay. Is everyone you see far to god? O motra e. Nuk gadim, kimpini ti këtu ne tym sot? Ja, un nuk ashtu. Un vim chef me gjëra bio. A shohë? Po, bashthyri sheg, Huga. Jo fqemau llabu dalaj. Uu, shishish. Jo taka la mato ose la atnom. Oo. Po ja më shkjo, der autilin që kemi gjithë me. Me zabon tan. Një shpirët e të uroj fund javë E, e, <laughs> e i Jusif oh, si si <laughs> <presu> <laughs> E dhe bjeri mirë O, a di do më apresi që i si kur nacionalisit U të apresu në arë në kokosit Këja e si të shame bo reklam A ty ke marketi E ke prasun shveti që më ka titi Dolli Gjena tyti, po E, Jusif, Jusif Futët e ti në zytë me hajdi E dhe hajdi në të keve ishi Bë një sprakat, bë një sprakat nëj Bë një sprakat nëj Super. Wow, wow, hata show. O mosotra. Ske musican gjithmonë lek këto, ëh. Kjo, ty, kjo, kjo. Punojmë ato. Vullai punon. Për këtë jetojmë. Po nishit kamion është? Edhe kam. Edhe ne punojmë, mos kemi shonë edhe nishit kamion. Tashi, kemi poz, kemi bukur për 20. Ne nishit kamion. Do thonmë të çim ka, po ja kishur në Afrikë ti. Unë shkova në Afrikë, shkova në nishit kamion. Pas këtij të flakon, ju ka gjen biznesmenë Allah. Ah, hapjetë. Çim bath çim Gargalezi. Shower çim. Shave çim. <laughs> after shave çim. Oo, mini pedi çim. Tani si thoni të dëgjojmë pak ritme afro. Top, me që janë me super në mod, kanë kanë mali për mi afro. <laughs> dhe kënga thjesht e bukur dhe pastë është me O, është Kore. O! Kur çimtohet plaga ze kore, kore buke, hypersoul. Mr. Aphrodite take paper with you. Go with you to download our app now. tuda radio -si. radio. de radios më seksi. Ej jemi në radio. Jemi drejtuesi e dashur mbi në gjithë so, jo? botën. Me në metrat e fundit, apo jo? Jemi në metrat e fundit pa diskutim, yeah. se është gjysëm orëshi në fund, gjysëm orëshi në fund. Edhe masin dhëmë metër, ëh. Çfarë çfarë ndodh në gjysëm orëshin e fundit? Jemi nga dy zemrat e Shqiptarisë, nga Prishtina dhe nga Tirana. Një përshëndetje për gjithë uh, gjithë botën, për të gjithë uh, prishtinalit kryesisht uh -huh. që po na dëgjojnë tani, sepse uh, ndoshta dhe mund të kemi pak vështirësi në kuptimin e humorit, por kemi shumë shumë shumë pasata nga Kosova. Ju përshëndesim dhe ju përqafojm këtu si vëllezër që jemi. E, më jepni një pak për Kosovën, Flori, se do të për, do të përfshi në debatin, do të në Hague. Hague, <laughs> për Hague. Ëh, gjajë rëndës. Gjajë rëndës dhe i bashkohemi me të gjithë shqiptarët ku do që ndodhen që po protestojnë në mënyrë ose një, një tjetër në forma të ndryshme me këtë padritsi të jashtëzakonshme që voi bëhet të gjithatyre që kanë marr pjesë, ata që janë ende gjallë dhe bi të gjithatyre që janë mëmë që kanë dhënë jetën për çlirimin e Shqipërisë yeah. Dardanis dhe është e thërmshme sepse dënimi më i madh është 25 vjet ose burgim i përjetshëm Data kanë kërkuar prokurorët e Gjykatës Speciale 45 vite për secilin, pa 180 vite bashkë. Muam, më ngjam pak si me një kshu organizatë mirë e strukturuar të një Europe, të një Europe të të fshehtë, të shëmtuar, të, të të zhulosur. Të gjithë Gjergj Fishta, gjithë oi oi Europë, më urvë. Po, po, do të them, më duket pak kështu sikur ças po bëjnë që ne të na na ulin prapë kokën. Po koko, nuk na ulin kokën, nuk na ulin. Unë presoj që do të ndodhë diçka e mirë, edhe nga mbrojtja e avokatëve, po dhe gjykata vendos punë. Un unë kam shpres, unë uh, kam shpres ë që diçka po, do, si si si do, do, do të ndodhë, shumë lart, shumë lart do si vite. Diçka do të ndodhë, sa do tulet kanë përshtyhen që 80 vjeçë mund të, nuk e di ë, pa parashikuar si. 45 janë për për të katërt, pra llogaritet do të bërë 180. 45 për secilin tha. A, jo, në se këptohet, që vëndës, e, e korrigjoja jo, tha, jo, 25 gjithë bashkë, 25 për se cili, tha mm -hmm. oh. Kjo është mërshmi pra Pra, është burgin për je që më pra, kështu i bje um, Paka shumë, paka bje. shumë, bje. shumë pa. Ne urojmë që dritësia të vendosën vëndet, të gjitha padritsit e këtyre e robet padrrit, tukëthe e natyre Karma, where are you? Karma! Karma, I need you Kam një miku në tim, a jeton, faktik ish jeton në tiram është me origjinë serbe. Ëh. Dhe thot uh, nga burimet e prindërve të vetë, miqve, uh, serbët janë ngarvuar shumë me sistemin e tyre që i, i qeveris. Ëh. Sepse edhe ata si puna e shumë popujve të tjerë nuk janë shumë fort bindur me historinë e tyre. Ëh. Pra me gënjeshtrat që shton në, në formimin shkollor, në në ndikimin e fesë që ata kanë, yes, dhe kanë një kanë një ribashkim nga zemrat, po themi në thojza, dhe shqiptarët i duan shumë. Ok, në thelb sinqë sa që kanë miq, kanë bërë the familje, mm -hmm. por nga ana politike nuk kanë fare fare fare dakord. Unë këtu nuk no, për për për për të po them që gjithë Serbia është kështu, por pakta një pjesë shumë e mirë e Serbisë nuk është fare dakord me ato që kanë thënë. Mirë, është duhet të jem. Në 17 shtunëro është lënë një protestë e madhe pra në në favor të atyre heroive tan që ndodhen aty në Hagë, korrespondon 17 shtortjet me Prishtinë apo në Hagë? Jo, në Prishtinë do të më, a, në Prishtinë, Prishtin, okay. I protest masive, le të shpresojmë që do të bëhet masive për shkak të, të një koincidencë që lind me, me, si uh, me, uh, me 17 shtorin mm. si festa e Republikës së Kosovës. Patjetër, patjetër. E ka, mos më bëkshu konspiracionin domethënë, po pse më duket shumë Florës sikur e kanë lënë Kastile me 17. Ëh? Po shumë i kam bëjë kanë 17. Po ka. jo, domethënë duka të shuk sikur doon du, nei nei diçka në nei Dona in nervoj me pak fjalë. Duhet të plasit iku hadi si puna pucës. Po, po. Po pro spunketi. Pucë me pucën. Çfarë është tim pucën di? Jup jup traplus. U boi sa ton miselitë. <laughs> <As. laughs> A mora për si herë temperaturat i Florës. <laughs> Ale, ju faleminderit. <pushëndetje>. Au, <laughs> ju. Oo italil la jam zoti çka mundsi me bë. Ju mora si you are for back performer this is in room straight. Pa ju kim. Nice to see you again. Lutem zot si me kleo. It's for Michel Zori. Go as cinema for life from. Shaj kapi for me. Professor Blanche, j'ai une grande douz pour euh, à shove vite ve tragoi har butri. Ha, ju shitar har butri. Pastom ipoteka, slušaj zombaja. Më fali zë në merin shumë më salë zëror Po si e pas këti hmm. statom, çka? Pas <laughs> kërërësish, po shumë, dhe. Raskiazik Dhe kjo është një kërcenim për arritë që ka bërët qeveria shqiptare A kjo doj protese Qërë thotë më ratu, qërë thotë pash në Kjo, kjo doj, po kjo qeveri Ka, ka siel dhjetra milionat turista Kjo Sjoh. qeveri ka rritur Bugjeti në 6-10% Mërën e viti Shëndecine ka rritur? Vyash. Jo To isë pa mu që ose pa shullë N Po pesëm shumë me Paponiu me Charles Lekës e rrit buxhetin me taksat e popullit. Po mira ja ka bërë që ja ka rritur taksat. Eh, so. të vji aty e. Hashu, haje uh, <laughs> po la Mari. Adhe. Gjumkë. Adhe. Ti gjithmonë kur i hed lekët do të bën tyë 7 koka 3 pila zoti Ila. Ka shumë dinat. Kam qeni ndaf me cate pilla, hova zahet kama 7 pilla Bode si modeste, bode bo si modeste, shërri se leoze Unë zërri do dalë, do krejoj një si anti-protez Muho, po. muho, shërnë telefonu Muho Po shkoj, shkoj, vije, jesë bidona e çumshit, ja qojm katunarë, më jim. Ha pse te katunarë te mer çumshin. O sbi, o nuk piera i xhanë, po. Se ti s'e di as ti po. O leva kastro. Haastro. Je mi lajë acëruar, farma vije nol bro. Kastro ngazdel, kastro. Kastro. Jo tro raso olu. Çka po te çumshin ti e mer të kontrolluar, pse se ti je edhe i kritik sa i përket këtyre sigurisë shqiptare. Do morr njerëz Më dëgjoni në vetë vetë mos u keq kuptoni Lali Lali më e mëso këtë. Samo ku to butoni 6. Lali Hila djo. Po po la, Laliana. <laughs> Ase shkojmë bashkë, më bëni çikeu tani maj, më bani çikeu. Ne në loja dut bëjmë një antiprotestë të protestës. E bëndy e, bëndy. Po, të gjithë uh, socialistët godoçiant dalin të dijekin diçka edhe neve. Çikeu, ju e keni po atë podcastin në pencerja? Po e kemi ndë. E kemi në pencerje, po jo? më shumë e punoi ngushtishme. S'keni këso para për të paguar ato gjëra ato. Prandaj. I kemi fangsjam atë dritarasin. Ju që broni protesta, arti jeni mëo Nuk e di për qunat, po unë do mbroj gjitë më në protester, pëse që ka? Kjo është e ndyrë! Pse? A, pëse kër i bëndi më së shuna, ha? Bo, në të akonë vidu never di bëjmë, së mundë në një jutë është të akopioni! Njëri që është i kezë, po bëj... Fjatri i Kets, dyt uh -huh. <laughs> me i së jet Kets. Albonjon i mir, a i jetë më kum Kets, a i sështi Kets, a i menon se zë zë tej kadajës i për me, kukë kai mirë, në no kukë kets. A, sumë. Kërës i filosofë kroatë? Ja. Kërës i filosofë kroatë? Ja, kërës i të më lajëtë. Nga? Nuk arësë në shëtë? Osu, osu lugar nga ardhi mm. si ka që edhe un do i them ti vjalë uh -huh. urta të një tjetër filozofi. Jo, po, jo, mos më thoj. Milione vërem sa dijo para. Dijo, ne mund ta bëjmë kështu aty. Për shembull, ky, më tha, më sa ka thon, më sa është shprehur, mezi mezi paguon këto shpenzimet e, e e, Këll, e kësaj portalit që ka shum, është në hallë do. Domethën ha edhe kërbiull Edhe pa, edhe pa stil o, zë dhila, se t'i e kritik për protestën në lejten, po mirë mm. jo të dhunshme, jo të padhunshme në ebi një model si mund të bej protestën opozita atë ere, modeli që provozoju në propozim që... të ne <laughs> më të gjoni pa t'yush një për propozim të mendoj mirë sa tëllë dhe vërtetat jetë e hidru më duqe dhe vërtetat jetë e vërtet jetë mund atën, njëm prati një njës me përshemun që që shdo me kona, këm qef me kona e vërteta jetoj me i vendë e vërteta dihet kë dihet e vërteta dihet në përgjaj për që për shamun a për njerës në për dhjë që shdo me kona e vërteta dhe gjithështë të rinimi ata që së di në sende, mëndoj që e di uh, Wow, një sekondë sih. Kjo shkrim jot, ha. Kjo ishte e vërteta 1/40, 40 tamam, tamam. Në fuqinë e 40. Shumë gati si i shoku i shogu A bo, ista, eh? okay. yo, kyo, po stresi, aber ai ishte, ha? Oke, kjo është po. Ai ai, ai isha. Ah. Oh, okay, okay, okay, okay, okay. Ah, po po oh, ai ishte, po po stres me antibiotik bëhet anti-stres. Ju <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jeni president. <sto> president. <laughs> oh. Këtu. Ja. Ja ka zotau. Po ndodhet ty zotira. Çka çka durta? Ua, ua, ua. Di më, di la ne, di. Dhe genë? Disha njëllës më synë Oth i dohës <truf> U <'agabra>. të <truf> rafë <truf> U <truf> së <truf> ka po? U është për nëjtëm Nga njërës më sëjnë në zërë, më jatë Më të qikur darit në zilaj, më doj që në ziren Më zonuan Gjitë dokumentat Njërë i madi më gugjohet më prejkë dhe veshin Veshkat veshin Veshhin, Veshin, ne? më prejkë Iga Ixar pite fundi më falë, zoti zoti hilaj, pite fundi Qfar loj gjelje për dorni për flokët? Tut Kill. <laughs> <laughs> Tut kill Ahmet Brapo. Tanë mirë, tanë mirë. Hajde. U pu pu pu pu. pu. Domethën, kish të, të shprehur diku? Ja ja, nësullë, kemi kemi probleme, kemi probleme kështu me me pagesat si, e. E kujt va? E gjërat me ç' portalit që portali ne paguajmë, kemi njerëz të shkruan me kështu. Ty kishte probleme. Ky pikrisht ky. Kam një koleg, po pse kemi shpërnzime? Me qiraka të pencerën ai. Këçi bën freskatë, ka probleme. Po ata që i bën freskët, çu duhet të kenë? Po ai do ta hallo. Me detalle, shqip. Kamu me detaj. A do kamfron? A do kamfron? Po bëra një kërkesë, po qisitare, sepse donin ta lënin ditën mars dhe ajo pranoi kërkesën time që ditën mars që un kam prime në Big Brother të mos kemi sa zgjisorës, sepse as nuk urave në jetë, sepse shkon pranë me von dhe më thon drejtun u tregua shumë gentile dhe. Asaj pra MK-ja. Ne te ky shtet jetojm. Ajo që është e dënuar për të, për të rrezikuar për të marrë shumë vite burg, thotë, i tash gjyta, le vjas, u do pi gota si, të ndaqes, do vi në mes të sin, skam kohën ditë në mes. Ne. Dostoyevski ka vëm para shumë vitesh kur ishte ende gjallë, uh -huh. do vi një kohë që toleranca do jeta që madhe saq njerzit e aft të ken turp të thonë atë që mendojn nga frika se mos ofendojnë Butallin. Butallin, po. Brr. Dhe me kemi, ju kemi nga në të ko Pa kemi të i kalu Uuuu, oh, oh, jemi këshu Shohim për dit On, on fire, tani vinë një këngë shumere E fringo fare Sebastian Peshlehti Qash, lege Jo, L jo, është kjo poshtë Ah, Ashtu... flying high Eve ka, ka, tre ditë që ka dalë E, dhe që kanë graso, la Tre, tre ditë, që dhe ko Që kanë graso Që kanë që se fare E, dhe që që e mërë ka, DJ Alpha Frequencies Dhe, dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe Ja kushtoj alfabet, beta, gamma janë tre kushtorira. Ej, O Android lexoj mesazhet e Flori që ti. Po, jo, ja ti lexoj direkt. Lexon sepse po mboro emisionin që ka. Sa ke kë unerin po buri. Jo, po problemi është që i ngelet pishman natyrë që kanë dërguar mesazhet dhe ne se lexojmë. Tani është respekt. Flori ç'i thënë si kam un kolegu? Ja kushtoj. Po Floro. Xsi këtë lexojm po. Çuna nga Luksemburgu. Oo. Xsi ishte si Gjergjëzat e Hajdit. Ang Ah <gülüyor> super. Na madi. Ha di shiim, shiim ti dreba. Shiim o sti salami i ngjyrë në salsë që po hante Sonita de Gardi. Tamë më të shi kot. Nevojmë të mos i bënin çafçka gjatë. Keni un burçkini ma kur? Salami. Ah. <gülüyor> uh, Kemi një mesazh tjetër u Floringa ishte aty. Po këtu këtu. E lexuam në Zoom, <ele zoomte>. Skafandra isha. I vjen. Me lexumta? Jo, më këto s'e kanë zoom. Po po po po po. Mirë. Vërës dëjënke Flying High Pra fluturo lërë Alfa Freqënësis The light in you is gone You won't be coming home My purpose feels so weak dëkangën merdim me mendja e shpreha lazhi nëse zjohesh dhe nuk shet diell dielli i vet ah nëse zjohesh nuk shet diell diell i vet muly fare perto e e oçuna çarova kur është në stirona për zonë Asom Asom Valentini kur është? Asom Valentini është, s'është asom. 11. Shtunën pra. Shtunën. Ja datë pikë. Pas garat shtun. A, kështu që të mërkurën do kemi një after në tem. Aftër ah, këtë me të shkurët Aftër asënë Valentini Filim nuk... ishtë një lullë <laughs> A stajtë dhe vazhdajtë Por nuk është mësit i kurë që vindit i rana Era kome tjegur Se? Por e rezervojë Filoni këtë Por protesta Nuk ishtë më vënde Por protesta Nuk ishtë më vënde në hotelja Filoni njëzit Alo furi bukës po A jeni të hap një një orë <laughs> Këtë sepi <laughs> Por të shikaj e R-B-N-B, ca që... Ska të shikës u 230, 400 e një Sjefërën ti R-B, R-B-N-B Sefa, shënë të performanësët në mërë lokale, a? Me këto për San Valentin? Shë, në nuk e di, nuk e di Ka, Indro? Në të gjithë potën ka filluar memet e San Valentinit Edhe, të ashtë nuk e di sësa mund të them, po Janë me gjërat vokla Me gjërat ndaja Pra dada të rëndjetësht me gjërat vokla Në katë ndajte, është Në e ku Po ata ti duan vërtet e bën pushim madje 14 shkurtin. Ata dashurojnë gjithat ata që nuk dashurojnë vërtet dhe që të vetëm një ditë. Të... Kujdes se ti edhe i çuditsh apo të shkosh. Sigurisht po. Jo qe e ke vënë që kry i thot gjithë ato që është vet? Shan të gjithë. Me Floris ke fundi oti. <gjana> pra i, kush dashuron vërtet? Datë 14 shkurt të bën pushim që dashurojnë gjithat ata që nuk kanë një ditë. Dashur të tyren E qartë Dhe e lën paradi ku e lën dhe tjere Pa të ndodhe kundur ta Sa bukur Po Shpe shërflore pa të jetër që kemi përdrojtur e tiken E nuk përdrojnë fjallë Banale sepse, Sigurisht Sigurisht Pa të diskutim Sëpse kemi amën Po Mama kurse ne kurse ne ne na mbron mama mama es nona moso e dini ja e duam telefono es kom mama zero sei ocho oh oh zero sei frod shop zero sei ocho chini o zero sei frod shop zero sei ocho zero sei frod shop zero sei ocho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 Ja, kemi edhe këtë adetin e fundit para se të ikim. Cili si. është adeti? Kemi edhe ditin e më shpirti vllajë që ngelhatr këtu në buzë. E kanë boku kështu. Ora në ruti lindet. E kanë mrziten. Gatë më nisën. Tre gjithë të cilët i si pas nga java që shkoi. Tre jam djivën. Po, 3 çatë shumrim me për ju shumrim me për ju shumrim me fantastikë ashtu sikur të bërësh jo ta josh të gjesh nuk e di çfarë bëj mësove. Në despurtë më menë bu. Provo shet i ngatë arti të dytë. Ne shetë që më në shet i mosëve. Po drama, po drama do të jetë për Valentinin të kesh ditën. Çfarë thon? Po drama madhe, çfarë bëni? Po drama madhe të kesh ditën edhe për Valentinin. Po kam shumë shoku, në fakt që kanë 4. Po është vërtet. A to shoje sarro na si. Saherje. Saherje. Je, ki shoqe ti uroj. Je je. Sa. Edhishte ke pilya ti. I vjetar që më shumë Adro, adro që titrat, Adro oh, Adrometra Erdhëm eh, në fund uh, Ishte një uh, super, super traurash <laughs> Fantastik Jësë yes, zakonshëm Pra po vrasmenin, që fa Adi <laughs> <laughs> <laughs> Shpesoj mos më dalin e i puqë Pre mikrofonit like <laughs> <Or> Shë të rëngo vidrat <laughs> Shë të rëngo vidrat <laughs> <laughs> Shë të rëngo ridrat <Eja>, Shako <laughs> Mülle po, A për të këtë A për të që këtërën, ajde Ajde, ajde, ajde A sa që ga do përshu E, duke kjedi të e, super vjeta Kam ngrën 6 kile vongole U ishet në ja, ulaj Jam fryrë për prapë me hajt buk Ju i ha një vongole që nga bina të vera të Laka Tushin, <laughs> është, nga qërë Laka Tushin e qik Laka? <laughs> Qa do nga Laka Tush të është për drek E, ishtë një super emision Rikushin, edhe për këtë, mes shkurt Ju lëm të gijim javës tjetër Florinho, Indrinho, Adinho dhe Adinho Vërri dë shori, miqë Megabuq, megabuq, buq, buq, buq! <laughs> të vendos një ripin e sigurimit, sepse historit që do diqoni, do t'ju shkundin të pelekun e krokës. Sekretet të turpshme, këshila, historit të frikshme, në qke rëfe, me dhe zire, që do të mërkur, ora 22.00, në Paper Radio. Ha, ha, ha, Thank you.